most akkor végig, hogy szólítsalak? Rákozzuk, szerintem legyen újságíró, és akkor majd azt mondom, hogy ez még akkor rögzült, amikor az voltam. Ez hetekről beszélünk. Tehát az úgy nem jó, hogy újságíró szabadúszó, mert nem tudsz úszni? Nem azért, de hát, hogy de miért szabadúszó? Egyébként valóban... De tudsz? <síns> nincs... Hát mindegy, ez is ilyen feles, mint az összes többé, hogy hol tudok, hol nem, de tényleg... Hát mondjuk vízben? Vízben... <síns> No, pont nem, De azt Vizek már eleve nem tetsző, hogy nem szereted az sokit. Elméletben jó, elméletbe jó. Ja. Na, akkor elméleteljünk. Szigeti Éva a beszélgető partnerem. Újságíró és az előzőekben lehetett hallani, hogy még ki és mi. A jelenben keressük meg Szigeti Évát. A találkozásunk, tudod mit az? Mi eszedbe jut, hogy, hogy találkoztunk, hol találkoztunk? Te emlékszel erre? Szia! Szia, hát persze, hogy emlékszem, Júi. vagy lehet, hogy rosszul, de akkor majd kijavítasz, de hát nekünk közös volt a munkahelyünk, szerintem ehhoz köthető az első találkozás is. Vagy javíts ki, nem, nem ott volt? De, de, de, de, mindenképpen ez 2000, tudod de. 2002? 2002 lehet. 2002. És hogy keveredte már, oda keveredtél akkor, amikor vagy, hogy kerültél a bar, rádióba? Hogy... Hát szerintem a közös kollégánkon keresztül, aki akkoriban még a tanulmányi osztályon dolgozott, az Anna Mária, és véletlenül hallottam őt a rádióban, és említettem neki, hogy hallottam is, hogy milyen jó hangja van, és azonnal mondta, hogy érdekele engem is a rádiózás. A hírszerkesztőt kerestettek, és én akkor már az egyetemi rádióban dolgoztam, vagy hát próbálkoztunk egy kisebb társasággal. Arra emlékszem, hogy ö, bementem próbát tenni, de már akkor végig is dolgoztam az első napot. tudom, hogy erre -e. Te akkor még éppen két héttel megelőzted most így a visszemlékezésben a, a történetet, mert hogy akkor még a Zsolt volt a vezető, és utána lettél te. Ah. Tehát akkor a Zsolt vett fel. Te elvállamra. már szerintem csak megörököltél. <gül> meddig bírtuk egymást? Emlékszel évekig, vagy? Szerintem két évig azért dolgoztunk együtt. Tehát a végig maradtál, 2005. augusztus 31-ig? Nem tudtam, hogy ennek akkor lett vége. Nem maradtam addig. Úgy történt, hogy egyetemet próbáltam párhuzamosan vinni, vagy befejezni a munkával, és akkor egyszer így öntudatra ébredtem, hogy ez nem fog menni, és akkor felmondtam váratlanul magam számomra is. Akkor szomorú voltam, Viszont, hogy ne a közös emlékeink jöjjenek csak elő, és kiderüljön, hogy miért is beszélgetek veled, mert ugye az elmúlt időszakban többen is megjelentek a podcastban, illetve a rádióban, akik úgy médiában dolgozók. Ezek ilyen mind spontán jönnek, és te is. Számomra te mindig ilyen... Igen, elvont gondolkodású voltál. Ezt nehéz az embereknek követni, és ezt nem feltétlenül mindenki fogadja. Tehát mennyien fogadnak el? Általában elfogadnak? Általában szerintem inkább igen, mint nem. Uh -huh. Nyilván ez, hogy is mondjam, sok évnek a munkája, amíg azt te magadnak elfogadod, hogy nem szerethet mindenki, meg nem, nem lehetsz mindenhol jó, de nem nemrég ismertem azt fel magamban, hogy aki engem érdekelt, az általában utána is érdeklődött, hogy ez így a barátságoknál mondjuk fontos szempont, hogy, hogy, hogy akik nekem fontosak voltak, azok elfogadtak. Visszatérve a kérdésedre, na, ezt nem húzom tovább. Oké, okay. körülbelül húsz évvel ezelőtt beszéltünk, mondjuk kicsit hosszasabban, talán még ott a rádióban. Azóta felfel -fel bukkant gadgattunk, talán egymásnak, de hát barátságról ugye ilyen tekintetben nem beszélünk, viszont ami megmaradt az ez, emellett a barátságosságot, tehát nem csak az elvontságot, a barátságosságod, illetve most, hogy füleltem, nem csak arra, hogy mit mondasz, maga ára a hangra, elég szenzitív vagyok a múltköri beszélgető partnerem egyikének, azt mondtam, hogy ugye elég jó a hangod, de nem vagyok beléd zugva, tehát az orientációm az az, ami beléd sem, viszont egyszerűen jó a hangod. Talán ezért is tartott ott egész nap Zsolt mindjárt az első napodon, Illetve én megörököltelek, és vittük tovább azt az akkori utat. Mondták, ma egyébként sokszor az életed során, hogy jó a hangod? Igen, most ezen gondolkoztam, hogy hogy lehetne erre szerényen válaszolni, de nem, ez tényleg egy ilyen gyakran visszatérő dolog volt hogy gyakran hallottam ezt másoktól, hogy jó hangom, és akkor idővel megtanultam ezt kezelni, hogy valami nekem is jutott. Na <szerűen> ez ne. volt a rendszeres válaszom, de persze, de ez is ugyanaz a tanulási folyamat, hogy nem kaphatsz meg mindent, de ha megkapsz valamit, azzal megpróbálj meg jól élni, és végül is azt hiszem, hogy ezt kimaxoltam, mert az életemnek elég nagy részében ebből éltem, vagy ebből is, úgyhogy... Ezzel szerintem így um, kihoztam nullára, vagy amit lehetett belőle. Egyébként maximalistának tartott magad, ha már erről beszélünk? Nem, sajnos nem. Bizonyos dolgokban igen, de azért látom a hiányterületeket, hogy hol, hol kellett volna jobban oda tenni magam, hogy ott azért így lehettem volna. Tudod, erőteljesebben. Mond, mondd. Maximalista. A Maximalista. Egy hálítmányt még oda tettem, igen. Okay. Azt szoktam mondani, hogy amikor játékra keríteném a sort, hogy általában azokkal tudom ezt a dolgot játszani, akiket nem ismerek. Hát most annyira nagyon nem ismerlek téged sem. Úgyhogy játszok. Benne vagy egy játékban? Hát persze. Hát persze, tök jó. Hát, hát kronol... lehet erre mondani? bármit. Azt, hogy nem. Kronológiailag megszegek megint egy idézőjele szabályt. Szóval a játék Igennel, nemmel, és persze hosszasabban is válaszolhatsz a kérdésekre. fekete-fehérrel, ezt... nem. fekete-fehérrel is. Sárga-barnával, ami, ami szimpatikus vagy, mit tudom, japán szavakkal. Szereted önmagad? Mit mondtál? A milyen... <gül> fekete fehér <gül> nem tudom. Bármi. Sushi. Inkább igen, mint nem. Aha. Azt mondják rólad, hogy szerény vagy. Többnyire nem. <gül> Na. Szereted, hogyha békén hagynak? Igen. <gül> Van egy ilyen zugod, ilyen elbújós valamit magadban? Magamban, igen. Honnan tudod? <gül> Az érzeteim rólad felőled. Nem olvasok senki után, valamennyit mindenkiről tudok, ugye azért mondom, hogy azokkal tudom ezt jobban játszani, akiket nem ismerek annyira. Szeretsz olvasni, vagy legalábbis szerettél, ha most az időt nézzük, lehet, hogy most épp nincs annyi. Vagy legalábbis szerettem, igen. Azok a témák érdekelnek leginkább, amelyek filozófikusak? Nem. Szeretsz filozofálni? Nem. Pedig de? Ezt most én száfolom az önmagam játékában. Nem? Hát akkor de, de... <gül> de magamról azt gondolom, hogy nem, de hiszek neked, ha azt gondolod, hogy igen. Következő kérdés. Szeretsz gondolkozni, vagy csak úgy jön a gondolkozás? Hát figyelj, mennyi időnk van, hogy kifehetsem... Csak felül nem tényleg Mert tényleg, azt, azt gondolom, most engem már leginkább tényleg csak a szeretet érdekel. Én már nem bonyolítom a dolgokat, hogy afelé megyek, ahol jó. Az, az most elég fogalom, hogy mi a jó, ahol nincs mondjuk bántás, de... Folytathatod, de ez a bántás, tehát az életed során, most ugye nem csak a húsz évről, amióta nem értekeztünk, beszélünk, hanem ugye az egész életedet, ha nézzük. Sok bántást kaptál? Nem gondolom, hogy sokat, szerintem annyit, mint bárki, hogy... Ez, ez egy ilyen állandó szám lehet szerintem, hogy különböző korszakok bántásai összeadódhatnak. Szerintem nem kaptam extrém sokat, csak mondjuk rosszabbul reagáltam rá, az előfordulhat. De ha objektíven nézem, akkor azok se voltak olyan nagy bántások. Csak, hogy eltelt sok évtized, már amióta mi is nem találkoztunk, ugye említetted, hogy legalább kettő és át, áthelyeződik a fókusz, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami érdekel, és most pillanatnyilag ez a nyugalom érdekel, hogy nem akarok konfrontálódni, nem akarom, hogy ömöljön rám a szemét, az a mentális bántalmazás, ami most jellemzi ezt a környezetet, ami alatt mondjuk, hogy értjük az országot, Egyszerűen tényleg így a, a nyugalom, is az, hogy a filozófiát említetted, hát lehet, hogy ezen a szinten persze gondolhatjuk azt, hogy ez filozófia, de szerintem ennél egyszerűbbek a dolgok. Ide még vissza fogunk térni. Az előző beszélgető partnerem feltett neked egy kérdést, általában mindenki feltesz, tehát ez neked is lehet majd egy feladatod, ha benne vagy. Lantai Tamás, a Max Radio alapítója, a kérdése... Így szól, mi az a történés, ami a legtöbbet tanított neked az életed eddigi folyamodványában idáig? Uh -huh. Van ilyen? Volt ilyen? Be, beugrik, ha volt? Ha így elsőre nem, akkor lehet, hogy nem is volt, még, meg nem volt még az a nagy valami? Vagy több is hát van. A, a történésnek, ha nevezzük a gyerekem születését, akkor abszolút az mert hogy ez egy folyamatos tanítás, de nem tudom, hogy ilyesmire gondoltál-e, vagy valami olyan, ami konkrétan, vagy konkrétabban történt. Tehát neked a lányos a az a bizonyos? Igen, mert hogy az, az se volt egy egyszerű történet, hogy önmagában az, hogy az embernek születik egy gyereke, az, az már egy ilyen fontos tanítás, meg egy hosszú folyamat mindenestől együtt, de az, hogy nekünk született gyerekünk, az azért is nagyon értekes, mert mi nagyon sokat vártunk rá, és akkor született meg, amikor én már le is mondtam arról, hogy, hogy anya lehessek, és hogy mégis látt így ebben ez egy ilyen különleges momentum, és azért is lett a neve az, ami, mert hogy azt jelenti, hogy egyébként Johannának hívják, és Johanna azt jelenti, hogy Isten kegyelme, és azt gondoltam, hogy ezt nem akarom elfelejteni, hogy milyen csodálatos, hogy hogy milyen körülmények között született, így ezt, ezt a történetet alapul véve. Ezt nem tudom, meséltem -e, vagy van -e erre időnk, de minden esetre, amikor úgy volt négy év után, hogy... A... Szóval van ez, nem tudom, hogy ti átmentetek-e, vagy nyilván hallottál ilyen történeteket, hogy a nők két dologért tudnak megtenni mindent, hogy legyen, vagy hogy ne legyen gyerekük. És hogy én akkor már nem voltam annyira fiatal, így 30 fölött voltam is. És akkor tényleg elértem oda négy év után, hogy már olyan fájt az utcán gyerekeket látni, és nem értettem, hogy nekünk miért nem sikerül. És um, mindenki mondta, hogy engedjem el, és ne gondoljak rá, és akkor majd összejön. És akkor ezt nézi az ember, hogy persze, majd nem gondolok rá, hmm. köszi. Tehát, hogy ez így megy, tényleg el tudod engedni. igen és aztán egyszerűen mondtam, hogy karácsony előtt álltam a lakásunknak a tetőtéri ablakából és akkor valami olyan végtelen nagy béke szállt meg, úgy akkor éreztem azt, hogy, hogy erről beszélhettek, hogy engedjem el, hogy akkor tényleg én őszintén azt gondoltam, hogy ez nem rajtam múlik. Hogyha úgy akarja az ég, vagy nem bárhogy is nevezhetjük így a feljebb valót, akkor anya leszek, ha nem akarja, nem leszek, de hogy nekem erre nincsen befolyásom, és akkor ebbe valahogy így megnyugvást találtam, vagy belenyugodtam, hogy jó, akkor ez lesz, bármit teszek, akkor is ez lesz, és akkor tényleg ilyen végtelen nagy nyugalommal gondoltam, hogy jó, akkor én ezt a dolgot most letettem, és két hónapon belül megfogand lányom, ez aki most egyébként decemberben 13 éves. Gratulálok neked és neki, Inkább én azt szoktam most már évek óta átadni, kiadni magamból, hogy jó egészséget. És boldog napot is kívánok. Köszönjük. Hát ezek után, amit így elmondasz, meg főleg. De mindenkinek tudom, megvan a maga életbéli történése, hogy akkor maradjunk már Tamás szavainál. Az, hogy elengeded ez az érzet, ami ott és akkor átment rajtad. Ezt érzed? Át tudod most érezni? Ezt Tudod ezt ismételni? Is. Igen, hogy ezt elengedi, és valamatt... azt mondjuk, igen. Ezt ne, át tudom érezni, de nem tudom reprodukálni. Szóval ez nem olyan, amit így újra lehet játszani bizonyos történésekből, hogy akaratból nem lehet sose szerintem így elengedni se így ezzel a fajta, hogy akkor én nekem most ez nem fáj, vagy nem foglalkozom vele, vagy elengedem, hogy ez csak ezzel a békével lehetne, de ez, ez az isteni kegyelem, amiről beszéltem, hogy ez, ez a fajta nyugalom, ez nem, nem jön csak úgy, hanem ez szerintem ajándék. De emlékszem az érzésre csak, hogyha most bárminek a kapcsán újra kellene, hogy ilyen, szerencsésen bölcs legyek, vagy derűs, akkor az nem biztos, hogy sikerülne. A fizikalitásban mozgolódjunk egy picit. Aki az apukája, vele együtt vagy még? Neked is elmondom, ott állíts le, ott mondd, hogy erről nem szeretnék beszélni. Jó, együtt vagytuk még. Nagyon-nagyon kicsi volt Johanna, amikor elváltunk, és apukája azóta már nem él. Buf neki. Folytathatjuk azt a részét, amikor eljutsz a meg nyugvásig, mert ugye a fizikában szükség van egy apára és egy anyára, és az, hogy te ott ezt érezted, elengedést, mindeközben a próbálkozások egyebek, nem megyünk az ágyba, nem onnan közelítek, hol kell a másik fél is. Ő, tehát erről beszélgettetek? Tehát volt ilyen, amit filmekkel lehet látni, mit tudom, emberek ezt csinálják, hogy na akkor most gyere, gyere, csináljuk, mert ennyi idő van, és mondta az orvos, megkiszámoltuk meg. Az apa végig benne volt a dologban, ő is szerette benne volna. Benne volt, ez a közös szándékunk volt, igen, de egy ponton túl nem mentünk, szóval tudom, hogy vannak, akik ezért bármit megtesznek, de mi csak az orvosi vizsgálatok, Íg, tehát, hogy meggyőzöttünk, hogy szervi vagy egészségügyi akadálya ennek nincsen, és hát vártuk, hogy megtörténjen, de ennél többet nem tettünk, nem volt megtermékenyítés, vagy tudod, ez a mesterségás része. Igen, jött ez része. az elenged. És ő egyébként, hogyha erről beszéltetek, ő érzette hasonlót. volt egy szó? Vagy ez, ez így nem került szóba? Szerintem nem. Ez valószínűleg így valahogy az én történetem volt ebből a szempontból, hogy nem tudom, azt érzem, hogy ez valahogy rajtam volt. Keresi Johanna az édesapját? Beszéltetek-e ti erről? Hát igen, mert hogy életben tartjuk az emlékét nyilván neki fontos. kilenc éves volt, amikor elhunyt, úgyhogy abszolút sok emléke van. De nem tudom, tehát hogy, hogy nem, nem az, hogy nem akarok róla beszélni, csak nem tudom, hogy van-e mit. Mert hogy az, jó. hogy én mit gondolok erről, az most így annyira nem. Ők tartották a kapcsolatot? Igen, igen, igen. Tehát jó apa volt ilyen tekintetben, megmaradt apukának, megtartotta a kapcsolatot, az érzést, lányaként közeledett, hozzátett fizikálisan volt kapcsolat. Igen. És lelki kapcsolat uh -huh. is talán, mert azért már kilenc évesen lehet. Igencsak. Igen csak. Megvolt. Uh -huh. Az, hogy Joanna ebből hogy jön ki? Jól van? Lelkileg? Um, szerintem igen. Abszolút. Kezeli, helyén egy kezelheti. Egy, egy egészséges lelkű gyerek szerintem, és nagyon remélem is, hogy így van, de Hát így is gondolom. Szóval nem, olyan jelek vannak, amiből most remélem nem tűnik ez én bizakodottságnak, de azt gondolom, hogy igen. Milyen a kapcsolat kettőtök között? Ezek szerint, ne mondják? Hát ő kint. most kamasz. Most nem, ez jól, jó, van, de... kamasz gyereked? Akkor ez tudod, hogy ez most így, nem egy ilyen fekete-fehér dolog. Töknyire jó, jóban vagyunk, vagy szóval én nagyon, azt abban hiszek, vagy... Én azt látom az én filmemben, az megy, hogy ez egy jó kapcsolat. Így van ezek szerint akkor a, a születéstől fogva. Igen. Nem tudom, hogy másoké milyen. Tudom, hogy a miénk az annak ellenére, hogy tényleg így vannak. Nyilván mindig nehézségek, meg a korosztályos sajátosságok, meg a anyának sincs mindig könnyű napja, meg szól érted. Azért ezt így száz oldalról tépázzák a körülmények, de mindennel együtt szerintem oké. Jó, oké mit csinálsz te, ami jó? ami miatt ez a kapcsolat jó. Én csak szeretem. Nem ja, tudom, hogy már csak mit csinálsz. Azt mondod, te, de így mondod, én csak szeretem. Na most ezt a szeretet szót, ezt ugye körbe ragozza az egész világ, maradjunk a magyar nyelvenél. Amikor azt olvassuk Bibliában, ittottam ott nagy filozofisoktól, orvosoktól, pszichiátra, azt mondják, hogy a most és a szeretet, ugye ez a két nagyon fontos dolog. Mi az a szeretet? Meg tudod fogalmazni? Hát, mi az a szeretet, ha, ha valakit próbálsz így a lehetőségekhez képest úgy jól tartani, hogy azt nézed, hogy neki mi a jó, uh -huh. vagy nem... De ha ő nem akarja azt a jót, amit te jónak gondolsz, Azért mondtam, hogy a lehetőségekhez képest, uh -huh. tehát, hogy objektíven a jót, hogy nem engedem meg neki, hogy éjjel-nappal csoki tegyen, csak azért, mert ő azt szereti. Vagy mert anyukája éjjel-nappal csoki teszik, ugye? Nem, nem, Igen, nem, nem, te vagy. Te, te vagy, csak... Ne zörögjön a csoki Az ja. fontos, hogy ne bukjunk le, uh -huh. de nyilván persze a példamutatás is fontos. Na, de ez egy banális példa volt, mindegy, hogy azért így... Próbálom így a kereteket kijelölni, mert tudom, hogy hosszú távon az, az lenne a hasznos, hogyha látná, hogy, hogy mik a fontos dolgok. És attól még, hogy az ember így, így nézi a javát valakinek, az, az még lehet szeretet. Mikor nem kedvel? Mit mondasz? Mit teszel, amit tudod, hogy ő nem kedvel? <sítható> hát, Menj fogat mosni a kis? csoki után! Anya, hogy... Tanuljad a fizikát, gondolkodjál azon, hogy melyik középiskolába mész, ilyeneket. Te Van már egyébként ötletettek? Ötlete szerettette, vágya valahova menni, automatán, spontán jön? Van, de most két gimnázium is játszik, ami, ami szóba jöhet, de egyébként azt szeretem benne, hogy nagyon sok oldalú, hogy táncol, szerintem komoly, szinten hip és nagyon sok mindent kipróbált, hogy az fontos volt, hogy belekóstoljon több dologba, hogy mármint, hogy nekem volt fontos, hogy járt kötélugrástól kezdve dobolni a zeneiskolába. Én nem tudom, hogy különböző, külön órák előtt ültem hosszasan így, tehát a gyerekkora, így emlékszem rá, hogy hidegebb-hidegebb csarnokokba meg épületek előtt vártam hosszan, de hát persze ez mind az azt célozta, hogy megtaláljuk, hogy mi az, amihez kedve van, meg amiben jó, és hogy szerintem egy ilyen igazán vagány csaj, és hogy millió közül is őt választanám, mert nagyon hmm. jó humora van, ami hát ez végtelenül fontos volt, hogy, hogy legyen jó humora, és az lett hogy hogy mit akarhatnék még az élettől. Befér. De nem egyébként szép, és okos is nyilván. Be beféri, de a Résbe egy férfi tehát neki egy pótapa, nem tudom, hogy kell szépen fogalmazni, beengedte, enge, van, nem, erről beszélhetünk? Beszélhetünk, mert nagyon szerencsésen alakult az életünk, hogy hét és fél évvel ezelőtt... Bocsát, hét és fél, mi? vagy két és fél? Hét, hét, hét, hét és fél hát. évvel megismerkedtem a ő nevelőapukájával, és végül is most már azért házasok is vagyunk, csak azt számolom, hogy mióta több gáz, hogy tavaly vagy tavaly előtt óta. Na majd, ha ezt a beszélgetést hallgatja a férjed, akkor elnyebben lesz. Nem mind... lesz csoki aznap este, vagy napközben, senkinek? Nem, de mindegy, május, tehát hogy amikor megismerkedtünk, május volt, és akkor szinte napra, pontosan nem egy nap különbség, akkor úgy tartottuk meg az esküvőnket a hat évvel később. És milyen a kapcsolat Johanna és az apak Na no, hát ez az életem nagy teljesítménye, hogy teljesen kompatibilis mindenki mindenkivel, sőt, szóval. Ez... Mutatni többet? Az a nevettem, hogy el... ő úgy van elmentve a Johanna telefonjába, hogy Apuci, engem meg egy ilyen éven mentette, szóval ez mutatja így a komolyságát, hogy én nem vagyok anya, tehát ez nem, nem így vagyok elmentve. Te a több vagy? De... de te több hát... vagy. Ja, lehet, hogy... Akarok, amasszok, és nem be. lehet, hogy matchboxként vagy elmedem. Akkor most nézzünk bele a te milyen kép ugrik be. Emlékkép, nem fotó. Mondtad, hogy a gyerekkorom is szóba kerül, és így időnként eszembe jutott azóta, hogy én nekem a gyerekkoromról olyan sok mindent nem lehet mondani, mert nekem egy. Nem, mert egy nyilal... fotó, egyetlen, nem fotót, egyetlen egy képet, ami most beugrik gyerekkorodból. Egy csak van. <síthat> A leg emblematikusabb kép a gyerekkoromból az, hogy a lakótelep egyik oldalán egy ilyen kertes övezet előtt szőnyegporolók voltak, és mi minden délután ott játszottunk, a másik oldalon meg én kis csenevészt fák, amiket akkor telepítettek, ott meg fociztunk, szóval ez a két lehetőség volt, hogy vagy elől, vagy hátul játszottunk, de főleg a szőnyek porolon is, hát így elképesztő tornafigurákat csináltunk naposz, tehát azon a nyomorult szőnyek porolon, de én úgy emlékszem, hogy ott nőttem fel, mert a szüleink mindenki folyton dolgoztak, tehát, hogy akár valaki elrikkantotta magát este, hogy vacsora, és mindenki arra ment haza. Abba a házba de, ment, lakásba. Mindenki a saját anyukájához, de igen, rendszerint sötételéskor. Eltudom... Ha egy ilyen képet kérdezel, akkor ez hogy pörgünk a porolón. Én most ezt látom, és akkor el tudom képzelni, hogy milyen bicepseid vannak, és ezt sosem vettem észre, mert mindig osszú járkált, nem igaz, illetve, hogy lógtál-e a szeren, vagy te voltál a poroló? És lehet, hogy szőnyekként vagy elmentve a lányod telefonjába ezáltal és focizni is Sost tudsz. tudod meg, nem. Hogy, hogy vagyok elmentve. Nem, nem mindig, minden nap újra Édes anyaként a te édesanyáddal, ha összehasonlítod magad, és majd kérdés lesz az is, hogy milyen a kapcsolat, milyen volt a kapcsolat, milyen most a kapcsolat, ha élnek még, de édesanyjaként összehasonlítod néha az édesanyáddal önmagad? Nem, merem, mert olyan nagy a... Kontraszt, hogy ezt nem, nem tudok felérni a saját anyukámhoz sajnos. Igen. Ez az egy megugorhatatlan lépcsőfok. Igen, Ennyire mert jó. Nagyon, igen, anyukámat nagyon erősnek látom, és, és mi mindenben annyival jobbnak, hogy <gül> minden elfogultság nélkül. Ezt tudom most már felnőttként, hogy mennyire erejükön felül dolgoztak értünk, úgyhogy ez nagyon... Nagyon megrázó így 48 évesen arra gondolni, hogy ők fronttal többen tudtak jól teljesíteni, mint ami most a mi életünk. Most akkor ő egy mérce? Anyukám egy mérce, igen. De hát nem, nem az, hogy nem érem el, meg nem tudom megugrani, hanem nem is látom alulról. Tényleg? Annyira? Ő még él, Annyira. ha szabad? Igen, igen, igen. És édesapáddal a kapcsolat? Apukámat nagyon ritkán láttam, mert hogy ő tényleg még a munka után még dolgozott, úgyhogy apukámmal nem volt meg ő, szerintem szerint nem, nem az az érzelgős típus, akivel nagyon lehetett lelkizni, ma sem lehet. Ő nem, nem ez a De azért volt, nem beszélt, beszélt de Beszélt. Persze, persze, de hogy az anyukámmal igazából sokkal mélyebb. szó van neked? Igen, van egy húgom. Tartod a kapcsolatot? Tartjátok? Mivel az anyukám és a huga még élnek ugyanabban a városban, ezért akkor találkozom velük is, amikor a látogatunk a szüleimhez. Úgyhogy ennyire egyébként, igen, telefonon. Tehát csak akkor jobbára. azt lehet mondani, hogy jobbára, jó, jól vagytok, tehát jó a kapcsolat. Igen. Mert különben nem kínoznád magad, vagy ő, ő magát veled. Ott van család. Tudod, <gül> miért? Igen, igen, van-e ott is egy kislány, aki másfél évvel kisebb, mint az enyém. Anyukádról, apukádról beszélgettél-e vele? Milyen a múlt, milyen volt gyermekkorunk? A húgommal. Igen. Hát, azt hiszem, hogy nem, nem igazán. Szóval nem vetettük össze az élményeinket, hogy mi hogy nőttünk fel, nagyon... az, hogy beszélgetni a szülőkről? Mert most van itt idő még erre, vagy ez, de hát csak kérdezem. Lehet, hogy ez meg fog történni, de valahogy eddig nem került rá sor, mert annyira mások vagyunk, meg más, máshogy alakult az életünk, hogy eddig valahogy ez nem, nem volt ilyen közös halmaz, hogy megbeszéljük a gyerekkori emlékeinket, meg én 14 évesen elköltöztem végül is otthonról egy kollégiumba, úgyhogy onnantól kezdve teljesen más, más lett az életem. Az, hogy meg máshol is játszódott. Az, hogy anyukáddal és édesapáddal most rólad van szó, te így meg úgy vagy voltál. Beszélgetsz mostanság velük? Igen, abszolút. A anyukámmal. Nem firtatom de az szóba kerül, hogy milyen az ő életük, milyen volt az ő édesanyjának, az édesapjának az élete, sőt, amennyire lehet visszamenni, mert ezek most neked vannak, ugye megért, megint csak azt mondom, nem rád testáván, hanem hogy kicsit kifigyelmeztető azok számára, akik mondjuk ezt nem tették meg, nem teszik meg. Egyszer majd meghal mindenki, úgy jöttünk ide a földre, ugye, hogy megszületünk, és majd elmegyünk innen, és elvileg, gyakorlatilag itt sok mindent meg tudnánk tenni, és nem azt kellene tennünk, nem tudom, voltál e már így, hogy jött egy halálhírva arra kérdés, és meghalt, nem tartottátok a kapcsolatot, de hosszú évek kimaradtak, nem rosszból, nem jóból, Meghatok, elmegyek a temetésére. De minek? Minek mészel? el? Hát mi nem tartottad a kapcsolatot, amikor élt? Most csak így jött belőlem. Szóval, hogy így tartjátok? Beszélgettek? Beszélgetünk egyébként, sokat tudok a családomnak a múltjáról, de ne, nálam még, ha így kérdezed, nem jött el ez a korszak. Tudom, hogy az emberek nagy részének az életében eljön az az állomás, amikor rácuppannak a családjuknak a múltjára, amikor így elkezdenek a családfát kutatni engem, még ez annyira nem érintett meg, és sokkal jobban foglalkoztatasz, hogy a saját motivációimat megértsem, hogy például én 18 éves korom óta az idő nagy részében kézzel írtam naplókat, nem mindig ugyanolyan intenzitással, meg kimaradtak évek, de Hát még az egyetemen az egyik tanárom mondta, és sokszor eszembe jut, hogy ha egyszer úgy alakulna, hogy evakuálnák, akkor ő a gyerekkori naplóit mentené elsőként, és összeraktam, és hogyha úgy alakulna, én is azokat vinném. Az, az a tervem, hogy egyszer majd szánok arra időt, hogy ezeket begépeljem, és így valahogy magamat megértsöm visszafelé, hogy mi miért történt, de ez még nem jött el, a fakutatás meg még úgyse, szóval a múlttal még ilyen más viszony tápolok. Van feladat, na akkor most az egyik naprólba kukkantsunk bele, valami nagyon klasszat tudsz mondani? Nem tudok, mert ez pillanatilag egy másik lakásban van. De nem felolvasni, <gül> emléképpként, hogy beleírtam, vagyok. megvettem életem le, klasszabb szoknyáját, piros hajjal átsiklottam a, az osztrák-magyar határon, és négy kemény legény megnézett. Mit tudom én? Vagy miket írok bele az a kérdés? Hát egy valami, fonten. valami. Ne, nagyon régen olvasgattam, de az az emlékképem, most egyébként tényleg már nagyon régóta nem írtam, hogy nem, nem ilyen jellegű dolgokat tartok fontosnak feljegyezni, hanem ezek ilyen inkább hangulatok, vagy hogy tudom, már így viszonylag korán rájöttem arra, hogy magammal kapcsolatban az működik, hogy a probléma megoldásnak az a szintje érdekel, amikor... Ha nem beszélem meg valakivel, akkor leírom, és amíg szavakra váltom ezeket a történéseket, azzal is így kianalizálva megkönnyebbülök, és hogy nekem ez egy ilyen technika arra, hogy feldolgozzam, és ezért írok bele inkább olyan történéseket, amiből lehet, hogy utólag úgy tűnik, hogy milyen problémás csaj vagyok, de valójában ez egy ilyen... Gyógyítóírás. írás, vagy ez inkább ilyen jellegű igen, mm. igen, igen, de Természetesen én egy nagyon rossz gondolatsort vittem végig az előbb, a e e tekintetben, hogy most ne, nem is ezt feltételezem rólad. Ja, de ez a... biztos egyébként leírom, hogy ha valami váratlan nagy öröm ér, hogy tényleg rám akad véletlenül valami ruha valahol, mm. vagy így rám ugrik valami, amit meg kell venni, akkor az örömömnek hangot adok, szóval nem akarok egy szentnek tűni, hogy nem, nem örülök ilyesminek, nagyon is el tudnak ezek vinni, de jellemzően nem. Akkor Ezeket az örömeket örökítem meg. Nagyon sok pénzt nyersz. Mit csinálsz? Hát, na, ez Na, nagyon <gül> szomorúvá tesz, hogy nincsenek <gül> ilyen terveim, és nem is tudok erre mit mondani. Mutadod nekem. Mindenedet elveszített. Be... Ha van válasz, mond Ja, akkor biztos utazgatnánk, szóval... Mi ketten? Jó, Az jó, aztán... úgyis. <gül> Azt mondtad, utazgatnánk, nem, nem, nem. Nem, Értem. tudom, hogy, hogy a férjem nagyon... Tehát, hogy ez, ez a vágya, hogy Utazás? legyen egy lakóautó, ami be... Komolyan, Aha, és ez akkor így jó. azt gondolom, hogy kedveznék neki azzal, hogy megvenném a lakóautót, és akkor így, ha ugye nem kéne dolgozni, vagy már hát ez annyi a része pénz. biztosított, igen, sok. mennyi az annyi. Sok. sok. Még több akkor annál, mint Meg tudsz nevezni egy összeget, ami elég, ami sok? Hát nem tudom, hogy mennyi az annyi, de az legyen annyi, amennyiből az ember akkor már fölméri, hogyha egy részét befekteti, akkor is biztosítva van az elkövetkezendő húsz éve, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen objektívnek tűnő fogalmam sincs, hogy az most mennyi. Befekteted a többitből, meg elkezdesz utazgatni. Szerinted az mennyi? Te egy másik országban élsz. viszonyára. <gül> jobban jobb is vagy a pénzügyekben. Én nem tudok megnevezni összeget, csak így. Te ez Ilyen nagyon sok mi. Világban. Jól fogalmazod, jól írod körbe, mert ez nagyon sok mindentől függ. a sok. Kinek sok. mi, Igen. ugye mindig azt szokták hogy kinek mi az a sok. És akkor, hogyha mondjuk én itt számolok, hát akkor, négy... Nagyon sok. Hát, akkor én azt mondom, hogy négy millió angol font, és akkor ezt mindenki ide-oda osztogatja magában. Mindenedet elveszíted. Mindent és mindenkidet. Mit csinálsz? <gül> én nem tudom, hogy utána nem, nem a minden fájna, hanem a mindenki. Azután én biztos, hogy elgondolkodnék rajta, hogy akarom-e tovább. Én nem, tudom, én nem gondolkodtam ezen az a baj. Vagy hát nem, nem kell, majd, nem baj. Egyis ilyen, Nem tudom, tényleg. Jó, És ennyi. kicsit ilyen babonás is vagyok, hogy nem is akarok ebbe belegondolni. Jó, hogy jó, jó, jól, értem. Ne is vigyük akkor tovább. Szerinted te alázattal élsz? Nagyon igyekszem, igen. Vagy hálás. Tudod mi az, hogy hálát adok? Mert igen, én igazából ezen élek. nagyon sokszor igen. elgondolkozom, hogy, hogy megfogalmazzák, hogy hát, meg mondják, hogy legyél hálás. És akkor, tudom én, valaki mondta, hogy az egy ilyen nagyon mély érzésű köszönöm. Hálás. Ez egy ilyen szó, amit dobálunk. Lehet, hogy sok embernek megvan, hálás azért, mert egészséges. Ugye nagyon fontos. Ha ilyen sorrendet állítunk fel, akkor mit tenné, ha ilyen is van benne, hogy egészség? Miért Mi, lehetünk hálásak? Ez a hálára. Ja. Hát nyilván az egészség, igen, meg azt gondolom, amit már így fírtattál, nekem nagyon sok ilyen szerencsés vetület van az életemben, amiért így tudok hálás lenni, hogy föl tudtam állni, akkor, amikor elég reménytelennek tűntek a dolgok, hogy valahogy mindig megoldottam a dolgaimat, vagy találkoztam a férjemmel, hogy, hogy van egy olyan életünk, amit így szerettem volna élni. Most egyébként csak az jutott eszembe, hogy pár hónappal ezelőtt volt egy dal, amit egy dalos lány vagyok, hogy időnként így rápörgök dalokra, és akkor ezt így orvérzésig hallgatom, és a legutóbbi ilyen dal, ami nagyon tetszett, ezt átküldtem egyszer a férjemnek, és a, van benne egy ilyen rész, hogy ahogy akartad, úgy éled -e az életed, is. A Gergő ezt küldte vissza kérdésként, amiután meghallgatta ezt a dalt, és akkor így újra olyan szerelmes lettem belé, hogy pont ő is így erre fixált így a dalszövegből, mert hogy egyébként igen, hogy ez olyan fontos volt, hogy én így akartam élni, hogy megvan ez a családi békénk, hogy én nem, már így tényleg elengedtem a nagy dolgokat, hogy én nincsenek nagy karriervágyaim, meg semmi extrém. Tehát, hogy kérdezted, hogy mire költenék, akkor nagy kilódva azt mondom, hogy oké, okay, utazgatnánk, de alapvetően nekem ez az élet, hogy, hogy van egy ilyen stabil ritmusunk, hogy együtt lehetek azokkal, akiket szeretek, hogy olvasok egy jó könyvet, hogy időnként elmegyünk, valahova együtt elmegyünk, nem tudtam, a férjemmel egy étterembe, és hogy nekem ez, ez egy abszolút kielégítő élet, és az, hogy így élhetek, ezért borzasztóan hálás vagyok, hogy megadatott, és hogy nincsenek, hála Isten, tényleg ilyen nagy kilengések, hogy történnek persze rosszak, mint mindenkivel, és egészen, egészen rosszak is, szóval most, nem akarok belemenni a családi tragédiákba, de azért jutott ide is. Nem akarok én túl idillikus képet festeni arról, hogy nekem mennyire bejött az élet. Szerintem mindenki megkapja kapja a magáét, ha úgy tetszik, de hogy alapvetően élünk, ahogy, ahogy akarunk. Ez, ez nagy ajándék az élettől. Tehát mi határozzuk meg, azaz te, a te életedben te határozod meg, hogy hogyan élsz? Mm, igen, tehát, hogy vannak objektív dolgok nyilván, de az, hogy van döntésed a fölött, hogy ha valami nem működik, akkor kereshetsz másik munkát, kereshetsz másik várost, hogy azért van, miből válogatni. Te most tudnál keresni másik várost a gyermekedet? Megfogod és Gergőt is. Gerga a neve, ugye? Igen. Együtt megfogjátok egymás kezét, és mentek? Hát most éppen, éppen nem tudnánk elmenni. mert hát nem de tudom, de hogy a, egyébként így ez elvi lehetőség meg volna. Uh -huh. Tehát, hogy vagytok annyira szabad lelkűek a lakóautó nélkül is, hogy megfogjátok egymást, és e, átmentek a például. Lehet, hogy eljön az az idő, igen. És lehet, hogy el is jön ez az idő. Ígértem, mondtam, de aztán szerintem kiveséztük a szülőkkel való értekezéseket. Az érdekelne még, hogy az iskola, ahova mentél, az miért az? Középsüli? Nem tudom, hogy erre emlékszel -e, vagy csak így belekérdeztél, de a 14 évesen én növénynemesítő akartam lenni. Növénynemesítő, és és így... de szép. Hát, de, kép... és Na, de nem lett lettem kertész, látod. Ja, hát de hát egy kicsit se. De, de legalább egyszer hát, nemesítettél. Semmi. Egy napig nem dolgoztam Aztán. ebben. Na, jó, De nagyon vicces, mert pont ma ebédkor meséltem el a kolléganőimnek, hogy hogy lett meg a technikus minősítő vizsgáim közül a zöldség vizsga. <gül> <gül> És egy fura ilyen fura egy, egybejátszása, vagy egybecsengésre a sorsnak, hogy eztán egy napon belül kétszer szóba kerül az, ami előtte öt évig soha <gül> egy se Vannak szerintet véletlenek? hopo. Lehet vannak, van. persze. Vannak, igen. Véletlen, Tehát nem igen. kapcsolódik minden mindennel össze, nincs összefüggés, egyszer csak bejön egy véletlen. És vagy ez a valami az egy véletlen. Egy megmagyarázhatatlan, megmagyarázhatatlan összeállás. Összeállás. Aha. Aha. Megmagyarázhatatlan összeállás. Jó, tároltam. Szóval nem nemesítettél, de kétszer szóba jött ma ez a nemesítetlenséged, és aztán mi lettél? Akkor hát aztán ez végül arra volt jó, hogy akkor ilyen nagy betűkkel megtréfáltam magamat, mert hogy így sokkal nehezebben lehetett bekerülni a bölcsészkarra a kertészeti technikum után, uh -huh. mint hogyha elmentem volna a gimnáziumba, ahova egyébként szántak a szüleim is. És akkor bölcsészkar, és azt befejezted, tehát bölcs vagy, igen, befejeztem kommunikáció szakon színház specializáción, Ups. és akkor hát végül is valahol az időtájt ismerkedtünk meg, ugye. Uh -huh. Mert hogy akkor még aktívan jártam egyetemre, amikor elkezdtem dolgozni a rádióban. Tudsz mondani kapásból két sort legalább hírként, azon a hírolvasós hangon? Nem, ez sosem megy, viszont képzeld el, hogy mesét, ja, sose tersz. tudtam olvasni. Akkor úgy mondtad hogy... a fejből, mondtad a híreket, tök jó. 2005, <gül> mondjuk 2005-ös hír, vagy 2004-es hír. Nem jut a Nincs most semmi előttem, amiből olvashatnék a hírszerkesztős hangomon, csak el akarom mondani a másik részét, hogy viszont a gyereknek a mesét abszolút a hírolvasós hangomon. Na, akkor mondj egy mesét, na, Igen. piroska és a farkas, tessék. Nem, nem tudsz így beprovokálni, mert én nem, nem vagyok jó. erre alkalmazni. akkor ez egyszer ide, volt, volt. hol, akkor annyi így megvan, hogy once upon a time, és akkor mondod, hogy a piroska. Az, na, nem, picit valamennyit kérlek. Semmi, de ezt ismételt meg, mert ezt nagyon jól mondtad. Hát, nem tudok még angolul mesélni. én nem is tudok angolul mesélni egyébként. Most, oh, De jól is csináltad. Once upon a time. Yeah. Meg a három gyerekednek, hát csak mondtál. Hát inkább magyarul. Vagy mindig magyarul beszéltetek? Vegyes a történés. Hát őket most már nem, hát, most már azt mondom, hogy három évvel ezelőtt még egyszer nagyon rájuk förmettem. Magyarul. Mert azért ne felejtsék el. Magyarul olvasnak. Most hát így születtek a, a barátok angolok. Gyakoroljuk, olvasunk, olvasnak. De, most nem tudom, hogy kell ezt mondani, az, az anyanyelv, vagy az apanyelv, az az angol. A meseolvasáshoz viszont nagyon sokszor ment, sőt, én még énekeltem is nekik. Te szoktál énekelni? Ha mondtad, hogy dalos lány vagy. jó ja, nem, az a, de, hogy kiválasztok egy-egy dalt, amire rácsavarodok, én nem énekelek, de, de annyira jó, a... nem nem. Ez, ez ilyen gyenge rész volt az életem, nem, viszont a gyereknek gyönyörű hangja van, és uh, képzeld olyan olyannyira. Uh -huh. Ő egy igen, és hogy bekerült egy színdarabba, egy ilyen nagy színházi előadásba, ő szerepet kapott abszolút saját jogán, úgyhogy nagyon büszke voltam rá. Mennyi idős vagy, szóval hány évvel ezelőtt volt, hogy ez most van, volt? Tavaly előtt. Pát, akkor nem olyan És ez ha, egy tovább régen. Ebben valami vonulata van ennek következő fázisa. Hát ha halljuk néha énekelni, és akkor mindig, amikor így a kereskedelmi televíziókban vannak ezek a tehetségkutatók, akkor fennhangon megjegyzi, hogy még hány évet kell várni, hogy ő ezen indulhasson. Aztán majd meglátjuk, hogy amikor eljön az idő, akkor indul, -e, de gyakran énekel, és mert hogy itthon, amúgy uh -huh. nem tudom hogy képzett keretek között nem, okay. mert képzeld el, hogy a énektanárok nem vállalják a énektanárok 14 éves kor alatt a gyerekeket úgyhogy arra is várni kell nem kerülöm el, újra megkérlek rá, tudod mire? Nem mondok hírszerkesztős ne. hangon semmit. Nem hírszerkesztős hírolvasósa, egy hí... ja, jó. hírolvasósa. Akkor egy sokkal nehezebb kérdést teszek fel. Vagy mondasz, vagy egy sokkal nehezebb kérdés jön. Legnagyobb örömöd az életed során, most azon túl, hogy ez egy történés, betudtuk a lányonnak. Elvonatkoztatván az anyaságtól. Mi jut eszedbe? Aktuálisan az, hogy, hogy még... Vannak szüleim, meg hogy van egy ennyire szép kapcsolatom. Jaj ez de a legnagyobb jó. örömöm. De, mondtam, csak lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé, hogy tényleg nagyon egyszerű örömeim vannak. Vagy, de, de ez, ez, tudom, ez egyszer, ezt ezt a másik. Ezt lehet ezt a csodát. Ki kíváncsi rád? Ez most mit? Zoltán, nem is értem aki hogy ki kíváncsi rám. Úgy igazán, hogy akitől azt érzem. Vannak -e hogy... Vannak-e barátaim? Nekem mindegy, a kérdés ez. Ki kíváncsi mindegy. a szigeti éva? Mindenki? Az jó. Nem, azt mondom, hogy... Nem, nem, nem, na, azon nevettem, amit mondta, hogy nekem mindegy. Hogy valamire eszterült. Úgy értem, hogy ami a te figyelj, válaszol. Azt kell mondanom, az, az a válaszom, hogy most én úgy érzem, hogy van elég könyvem, elég ruhám, elég barátom, és elég olyan kapcsolatom, ami életben tart. Nem tudom, bizonyára megvan neked ez, hogy sajnos nem tudom megmondani, hogy melyik ilyen kommunikációs szakember, vagy kutató nevéhez köthető ez az elmélet, hogy az emberek úgy működnek, mint a vegyértékek, és hogy vannak ilyen, hogy is hívják ezeket? Szóval szabad vagy értékek, amire kapcsolódhatnak a továbbiak. És egy egészséges embernek mondjuk van 11 vagy 12 ilyen köteléke, amibe bele tartozhatnak a szülők, vagy tehát, hogy rokoni kapcsolatok és barátok. Ha ennél kevesebb van, akkor az túl kevés, ha ennél több, akkor pedig nem tudod mindegyiket a saját helyén kezelni. És így néha eszembe jut, hogy az... az én szememben az igazán jó élet, hogy nekem minden vegy értékem, úgy érzem, hogy ki van töltve, le van kötve, hogy én most oké okay vagyok. Szóval... És hogy ki kíváncsi rám, szerintem így azok az emberek, akikre én is. És hogy ez egy ilyen ez működő. Lehet, hogy <gül> ez én nagy képviségnek tűnik, Igen. de ezt Nem. tudom felmutatni 48 évesen, hogy van néhány igazán jó barátom, meg egy olyan családom, amire nagyon büszke vagyok. Akkor, hogyha az én barátom menjje lejje, az nem annyira jó, az túl sok. Több mint 12. Ki vagy te? mire mire gondolsz, Istenem? Nem tudnám. én mire gondolsz, te mire gondolsz, én csak elkérdeztem. <gül> ki mi vagyok én? Mi mondjál ABCD választ, nem tudom, ki ABCD. vagyok én. Nem, de nem tudom, így vissza. Mi, milyen típusú választ számított ennél? főnév, melléknél, Nem, de hogy mondjuk meghatározzák magukat mások, amikor ezt kérdezed egy foglalkozással. Tőled kérdezem, neked teszem fel a kérdést. Miut eszedbe? Magamról. Tudtam, hogy ez a folytatás. Magamról. Mi vagyok én? Na, mondd meg, na, mi vagyok én? Ki vagy te? Ugorhatunk tovább. Félsz-e valamitől? Mitől félsz, ha félsz valamitől? Nagyon aztán... sok mindentől. Én nagyon tudok szorongani. Szorongsz is. Akkor az több, mint egy... Ez több. egy állandósult félelem, ha? Van egy, és azt tudod, miért van? Honnan jön? Hát rám rosszulhatnak most ilyen egészen triviális dolgok, amik a legtöbb emberre egyébként szerintem rosszulhatnak. Szóval az ilyen tématikus változások, vagy milyen földet hagyunk itt a gyerekeinknek a szóval társadalompolitikai helyzet, a háborús övezetek történései, szóval én nagyon sok minden nem tudom magam frusztrálni, tényleg nem direkt, csak mivel egészen Zavar. a legutóbbi időkig hírszerkesztőként dolgoztam, úgy érzem, hogy túl sokat tudtam erről nap, mint nap, tehát ha igényeimhez képest is többet, és hmm. hogy ez nem tett jót. És most ö, tudatosan próbálok erről le, ö, lejönni, hogy nem, nem kell mindent tudni ahhoz, hogy meglegyen így a napi betevő derűd. És le tudsz jönni a szerről, a hírszerről? Nem. nem. Hát, <laughs> hát ahhoz ez akkor hogy azért mindig ránézek nyilván, egy a híroldalakra, de tudom, hogy nem kéne, szóval semmivel nem vagyok előrébb, hogyha stresszelem magam azon, hogy mi hogy áll, meg ki mit mondott, és hogy mi az, amire számíthatunk ezek után. Figyelj, az van, hogy túl jó magánéleted, és ehhez kell egy, egyfajta stressz beszippantyúzni, nem? Persze, szeretném magam lehozni így a Na. jóról. Ugye, <laughs> yeah. azt nem egy Aha. közös TikTok klipben, videócskában vagyunk. Hogy képzeled a jelenetet? Teljesen. Tudom, hát, hogy téged ismerve valami extrém hülyeséget csinálnánk bizonyára. Nem tudom, ülnénk valami pezsgős pohár szélén. Ez jó, azt szeretem, amikor bedugod az ujjad, és akkor hogy Igen, de hogy ez egy nagy, nagy pezsgős pohár lenne, tudod, mint egy. Hát, akkor én löknélek, te löknél, és akkor ott ide-oda. Mit kérdeznél magattól? hogy miért, miért nem tanulok a... a hibáimból. A hírekből. A hírekből. Nem, a hibáimból. Nem tanulsz? Hogy miért, miért futok még ki újra ugyanannak a falnak, ezt megkérdezni magamtól egyszer. És miért? Ha most mondjuk megkérdezted, akkor mi a válasz? Van-e? Elmondható. E. Hát azért, miért, amit meséltem neked a gyerek születéséről, hogy... Hogy ezt nem, nem lehet kikényszeríteni, hogy mindent olyan egyszerűen el lehessen engedni, és valószínűleg ez is ugyanaz a mechanizmus, hogy, hogy van, aki így nehezebben üzd meg dolgokkal, vagy enged el, vagy nevezzük bárhogy. Wow. És hogy én így okay. újra és újra neki megyek bizonyos témaköröknek, amik már egyszer nem jöttek be, nem tudom elfogadni, hogy nem jött be. De ez csak most tippelen, mert ezen nem, nem szoktam gondolkozni, csak most így valamire azt érzed, hogy ilyen kellemetlen kérdéseket kell feltenni. Ezek, na, ezek jönnek. Egy-kettő le van írva, egy-kettő csak úgy a, beteszem a jelenetbe, a beszélgetésünkbe, kíváncsiságot a, a lényedre hogy vajon mit is érzel, mit gondol adott dolog? Nem stb. tudtam elképzelni, hogy miket fogsz kérdezni. És Én sem. Egy részét leírtam. meg leírt mondom, És akkor most visszakanyarodok mondani ezt a félelmet. Ugye említetted ezt az elengedést. Akkor ott elengedted? Ezeket a félelmeidet nem tudod így? Hülye nem, mert kérdés, ezek persze. Hogyha újra, újra termelődnek. Hát, hogy... ja, most, és akkor két a napon belül megszületett Joanna, akkor ezért nem termelődött ez a dolog újra. Jó, hát ez egy válasz tulajdonképpen. Végül is elő. Ja, de én most azt hittem, hogy ezekről a, tehát a mostani szorongásaimról... A, a mostanyról mondom, csak összekapcsolván. sajnos nem tudom annyira elengedni. Aha. Nem, mert ezek így szerintem annyira jelen vannak így a mindennapokban, hogy nehéz róluk megfeledkezni. Mert így pont egyébként ő erősíti fel ezt, hogy, hogy nem lehetsz mindenre hatással, és fogalmam sincs, hogy 10 vagy 20 év múlva milyen környezet veszi körül majd őket. Hát és így, hogy. Így, a, igen. Csak hogy tudod, hogy van ez a generációkutatók szerinti alapállás, hogy mindenkinek a születési évében lévő helyzet az alap, amit. Ó, ők de nagyon sok, sok ilyen van, igen, igen. Igen, és hogy köztünk van 35 év. Igen. És az nagyon soknak tűnik, és tehát, ezt nem is tudom felfogni, hogy az ő agyuk már hogy pörög, hogy előbb megvág a telefonján egy videót, mint ahogy én kettőt pislogok, pedig én ebben dolgoztam, én azt hittem, hogy ezt így tudom, de hozzáképes nem tudom. De, <gül> és hát ez vesze. én nagyon szavarú. De mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Hogy mi az, ami számára igazán fontos az életben most, az élete ezen az állomásán, ahol most tart. Mondjon három olyan dolgot, ami, ami az életminőségét meghatározza, Miért pont hármat, miért nem négyet, vagy miért nem kettőt? Amennyit hát akkor mondasz, legyen csak meg a szabadságot, hogy legyen öt, vagy legyen egy, nem, mondjuk jó, bármit, csak ha az, azt szeretném, hogy kérni, hogy azt ne kérdezz tőle, hogy ki ő, vagy mi ő, vagy mi volt ez a borzasztó kérdés, hogy <gül> nem tudom válaszolni. <gül> ki vagy te? de ezt tőled kérdeztem, azt nem őt, nem azt kérdezem, hogy ki vagy ő, hanem ki vagy te? Azt Jó, tudod, mire gondoltam, hogy szégyentelen te, hogy ki vagy te, azt ne kérdeznek hát, tőle, igen. akárki lesz ő. Jó. Nagyon szépen köszönöm, Szigeti Éva, újságíró, és mit mondtunk az legelején, hogy Ezt, szabad, szabad ember, szabad egyetem, szabad, szabad, madár. szabad madár. Köszönöm szépen, Szigeti Éva, újságíró, szabad madár. Szia! Köszönöm, szia! Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek?